På kom. Du lytter til Radio 24-7 Den originale talerang Velkommen til Hitlers Æløer Med Jarl Cordua Velkommen til programmet Hitlers Æløer Et program om bøger om den anden verdenskrig Mit navn er Jarl Cordua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 men førte en racistisk udryddelseskrig mod hele befolkninger, mænd, kvinder og børn, jøder, romager, slaviske befolkningsgrupper, politiske modstandere, religiøse mindretal, homoseksualer og alle andre, der ikke passede ind i deres forestilling om et ensartet folkefællesskab. Efter krigen blev nazisterne dømt for forbrydelser mod menneskeheden, og deres organisationer, såsom SS, stemplet som forbryderorganisationer. Men 2. verdenskrig handler ikke kun om enorm lidelse for millioner af mennesker, det er også et stort drama med uendelig mange historier om selvopoffrelse for dem, der deltog. Tænk bare på de allierede soldater på strandene under d D-dagen eller vores egne frihedskæmpere. Det er også en tid med stor spring i teknologiske landvindinger og erkendelser. Det blev med andre ord en krig, som fik afgørende betydning for den frie og demokratiske livsform, som de allerfleste af os hylder den dag i dag. I den her programrække, som vi har valgt at kalde for Hitlers æsløre, har sat mig for at dykke ned i nogle af de mange historier, der i disse år i bogform fortælles om 2. verdenskrig. Ardenner-offensiven er ved siden af D-dagen nok det mest kendte af 2. Verdenskrigs slag på Vestfronten. Det blev Nazi-Tysklands sidste offensiv, hvor Adolf Hitler kastede alt ind på at vende krigsløkken. Vi har nu fået besøg af Jacob Sørensen, som er forfatter til bogen Spøgelsesfronten Ardennerne 1944, Hitlers sidste offensiv. Velkommen til. Ja, tak. Du er Ph.D. og historiker og lektor på Københavns VUC og tidligere forfatter til en bog om D-dagen blandt andet og danskere i allieret krigstjeneste. Jakob Sørensen, hvorfor har du skrevet bogen, og hvorfor kalder du den for spøgelsesfronten? Ja, altså jeg, jeg har skrevet bogen, fordi jeg er fascineret af store slag, simpelthen. Øhm, og da jeg har skrevet en, en bog om D-dagen for en 10 år siden, så har jeg sådan hele tiden haft lyst til at fortsætte øhm, det spor, kan man sige, altså og... og skrive de her øh, nøglebegivenheder, som de her store slag eller større offensiver tit er. Og, øh, og ingen større end Ardenner-offensiven på Vestfronten, så det tænker det gør jeg. Og, øh, og det gør jeg så. Øh, og grund til at kalde det spøgelsesfronten, det, det har øh, noget at gøre med kan man sige, den måde, som det her frontafsnit var indrettet på. Altså, vi er i, i efteråret vinteren, 44, hvor, hvor Tyskland jo sådan set er færdig. Altså, grænserne rykker hele tiden tættere, eller fronten rykker hele tiden tættere og tættere på Berlin. Øh, og øh, i Ardennerne i Belgien, der, der er tæt skov, der er bakker, der er små veje. Det er et dårligt sted til at gennemføre militære operationer. Og, og det er sådan, amerikanerne ser det, så derfor har de sådan brugt den her front som sådan et sted, hvor de kunne, hvor de kunne sådan få, få deres styrker sådan tilbage til fuld kraft. Altså, det de slapper lige... af. De slapper af, ja. Altså, kan man sige, altså for soldater måske slapper af, ikke? Altså det vil sige, at de går sådan de mindre går ud. Ja, de vilder ud. Mindre patruljetjeneste, nye reserver bliver indarbejdet, enhederne osv. De er spredt tyndt ud, og man forventer altså absolut ikke, at tyskerne vil gennemføre offensiv, og man forventer slet ikke, at de skal være i Så derfor så er det sådan en spøgelsesfront. Altså, det er ikke en rigtig front, kan man sige. Men det får nogen lavet op på. Nu hørte vi lige før, de vagt om regn, som er sådan en nationalt øh, tysk sang fra 1840'erne øh, og den har jeg så spillet hvorfor tror du jeg har spillet, med, spillet, spillet den? Ja, altså hvis jeg kun får et 1 øh, så vil jeg tro <laughs> at, øh, at det er fordi at, at det tyske operationsnavn for det her offensiv det var netop vagt om regn altså. øh, og det valgte man for at signalere en defensiv operation og det så og det er navne så vi kender måske jeg tror det var operation Veserøbung det var for eksempel angrebet på Danmark og ja. Norge Ja så benytter man selvfølgelig sådan kodeord til ligesom at, at, og operation Barbarossa som Barbarosche, er angrebet ja. på, på, på Rusland Ja, man har form... de her forskellige operationsnavne, som selvfølgelig på en eller anden måde skal sløre, hvad det er, man egentlig taler om, men som tit alligevel har en eller anden form for sådan skjult betydning, kan man sige. Men de vagter om regnen lyder om ikke så offensivt. Det er jo noget med at stå vagt om og... Det er noget med at stå og... vagt ved rinen om fæderlandet. Ikke? Og, og det er tæt på rinen her, jo. Det må man sige, og det, og det er tæt, altså hvad det, det, er, det er netop valgt for at give det her defensive signal, ikke? altså at, at nu skal vi forsvare fæderlandet, ikke? Uh, mens man i virkeligheden altså planlægger en, en storstilet uh, offensiv rettet mod vest. Men... Det jeg på, hvorfor, hvorfor foretager tyskerne den her offensiv? Altså, de er jo trængt tilbage, både på Østfronten og på Vestfronten. Altså, de allierede gik jo i land i juni 1944 og har som ligesom kæmpet sig hele vejen op øh, befriet stort set hele Belgien og Luxembourg øh, og, og nået Holland, og man står faktisk også øh, nogle steder på, på tysk land. Ja, ja. Øh, hvorfor kaster man sig ud i en offensiv nu? Ja, altså man kan sige, der, der er jo øh, øh, altså. Øh, Æ, altså, Tyskland er jo ledet af Hitler, selvfølgelig, I sagde, øh, det siger sig selv, og, øh, og han havde jo altså noget øh, anderledes tilgang til en øh, til militær nødvendighed, kan man sige, end en klassisk øh, militær tankegang, sådan øh, den gjorde øh, gældende, Han har jo ikke gået på et, et, et, et, et officersakademi for sig. Nej, han er, han, er han er ikke hemmet af, af sådan en traditionel tænkning øh, inden for, for de her områder, og... Øh, og set fra Hitlers øh, del af øh, landkortet, jamen der er øh, den her alliance, han kæmper imod, altså Storbritannien, USA og Sovjetunionen, den er unaturlig. Altså de tre lande har ikke noget med hinanden at gøre, altså den Hitlers øh, udgangspunkt. Så det er sådan en ideologisk forestilling, han Ja, har, der, der er nogle ideologiske forestilling, som man må sige, han jo øh, nogen grad jo har ret i, altså at, at det kapitalistiske USA og det kommunistiske Sovjet kaster skulder ved skulder, det, det det, det kunne de altså også kun i kraft af en fælles fjende, kan man sige. Det falder jo fra hinanden umiddelbart efter, må man nok øh, se. Men, men der, der tænker Hitler, at, øh, at øh, den her alliance kan altså splittes. Den kan ødelægges. Og en af måderne, eller den måde, han opfatter, eller ser ja, på vestfronten, man kan gøre det, det er ved at slå en kile ind imellem øh, de britiske styrker, der er sådan i nord i den nordlige del af de her befriede områder, Belgien op og del af Holland, og så de amerikanske, som er i, fra, fra Belgien og, og ned i Frankien. Så det er en forestilling om at slå en kile ind imellem britterne og amerikanerne? Ja, altså hvis man kan få splittet de to ad, og samtidig så øh, kæmpe sig vej til Antwerpen, som, har den større, som er den vigtigste havn for øh, for de vestallierede, der hvor de får forsyninger osv. Hvis man kan slå en kile ind imellem de her øh, allierede, Europa der er deres vigtigste havn, så øh, forestiller han sig, at denne her, øh, alliance, den her alliance, som man vil falde fra hinanden. Og på den måde kunne man så få, kan man sige, ryggen fri i vest, og så øh, føre den egentlige kamp videre på Østfronten mod, øh, mod Sovjetunionen. Nu øh, kalder man på det her tidspunkt Adolf Hitler, eller hvad vi startede med for for grøster felt her allertseiten. Øh, altså den største felthærre nogensinde altså ja, for, for ja. tyskerne. Øh, og og, og man, han har jo nogle officerer, der er blandt andet en, en feltmarskal uh, Gerd von Rundstedt, som har været med i, i krigen i Hofstad, det gik godt osv., som på det tidspunkt er leder. Det, og han har jo mange andre dygtige uh, officerer, feltmarskal uh, model og, og, og von Maren som vi også skal høre lidt øh, nærmere om, det er ret dygtige mennesker. Øh, og hvad, hvad, hvordan ser de på, på, det, på, den her, på det her projekt? Jamen, der er, nok, øh, altså, øh, der er faktisk ikke rigtig nogen omkring Hitler, der anerkender muligheden for den store succes. Altså, at man faktisk vil kunne få splittet alliancen, Europa og Anfærben, øh, få, få, få, få, få øh, øh, en separat fred i vest. Øh, altså, den, den er, altså, det er ønsketænkning. Og, øh, og den erkendelse øh, er så højt op i det tyske system, at vi er så lige under Hitler, altså, der, der, der det her, det, det kan ikke lade sig gøre, altså, vi har ikke kræfterne til det. Men man forestiller sig, at man måske kunne lave en mindre løsning, altså, hvor man får, får trods alt, for skubbet øh, fronten øh, lidt længere væk fra Fæderlandet, ikke? Og, øh, og trods alt får skabt en eller anden form for ro, altså det, man kalder den lille løsning. Og, og den er der flere, der tænker, den, den, den er mulig, denne her, ikke? Er, er, er det en forestilling om, at man skal skabe fred med vestmagterne, så man kan holde bolsjevikerne mod øst fra at bruge nazistisk ja. terminologi fra, væk fra, fra, fra, fra, fra Tyskland? Ja, det, det er klart. Altså, i, I tysk selvopfattelse der er skæbneslaget det, er det der på Østing. Altså, det er, det, det er, øh, og det er jo også der, at de mister absolut flest folk. Altså, det er jo på Østfronten, at Tyskland taber krigen. Det må man jo sige. Altså, det er de ting, der sker på Vestfronten, er af langt lang mindre betydning for. For, for hvad skal man sige, det, samlede, det samlede nederlag i krigen. Men det der med at sige Adolf Hitler imod på det her tidspunkt i efteråret 1944, det er jo nogle måneder efter, at der har været i fejlslag på kub med Claus von Stauffenberg, der detonerede en bombe, som desværre ikke tog liv af den tyske fører. Og så hævnede han sig ved at og faktisk også udrydde en hel del tyske officerer. Ja, ja, altså, der, der kommer så en klassisk udrensning, som følger det her fejlslagende attentat, og, øh, og, og attentatet er, er jo sådan, øh, er jo, kan man sige, altså, typisk for, for Hitlers sådan, øh, psykologi jo ikke noget, der svækker ham. Altså, tværtimod kommer han ud af det her med, med en, en endnu stærkere tro på, at han er en eller anden form for sådan øh, gudsgiven øh, gave, og, og, og altså, han kan ikke slås ned, vel? altså, han, han, skal, øh, han skal absolut fortsætte sit projekt her, ikke? og, det, øh, og, og, og der, der, i det tidlige efterår bliver den her idé til den her operation Vagtamrejde, altså angrebet ind igennem dænderne. Det bliver så føling, og, og ø, ø, som den her radikale løsning på Tysklands ø, problemer. Hvad foregår der så hos amerikanerne? Hvad er det, de laver? Vi har, du siger, de slapper af og sådan noget, men de har vel også nogle planer for, hvad der skal ske. Så de har jo en strategi, som går ud på, ø, at, ø, at man skal mod Berlin og stoppe krigen. Ikke? Det er jo det, der er de helt gået på. Jo, jo, altså det er klart. Det, er, altså, det går ud på. Altså, Tysklands betingelsesløse overgivelse, ikke? Det, er, det er målet. Ikke? Og, og det gør man ved at, ved at først og fremmest ville angribe ind igennem Frankrig, altså mellem den fransk-tyske grænse. Det er det område af den, den amerikanske... Offensive. Så det bliver længere mod øst? Ja, og, og sådan syd, ikke? altså syd for, for Ardena-området. Altså det, det er der, man vil ind, og så øh, har man en britisk fremrykning i den, i den, den nordvestlige del af, øh, af Europa. Ikke? Øh, og så har man altså Ardennerne, den er midten af det hele, hvor der egentlig ikke er tiltænkt nogen offensiv. Øh, Operationer. Så amerikanerne, som jo nok havde håbet på det her med at kunne være i Berlin til jul, som man, som man sagde der, da man gik i land i... Og det var i jul 1944. Ja, ja altså at, at det her, det tager et halvt års tid, ikke, fra at vi går i land i, i Normandiet, og så, og så er vi færdige til jul. Ikke? Um, og det indser man, altså det, det, den går altså ikke. Altså det, der, der, er, der er for lang vej igen. Så, så perioden i slutningen af foråret er på i hvert fald visse dele af fronten præget af sådan en, en, en venten på, at, det, at, at man kan gå i offensiven igen efter jul. Ikke? Øhm, men der er stadigvæk voldsomme kampe. Altså lige syd fra denne er der nogle voldsomme slag i det her, der hedder altså som er sådan en stort skovområde, hvor der er nogle bestialske og meget, meget tabskrævende kampe her i, i perioden inden. Godt. Hvilke tropper og, og, og våbenarter har tyskerne sat ind nu? De, nu lige ved planlægning offensiv, Hvad? det er jo panser. Øh, styrker. Hvad er panserstyrker? Ja, det er ja, det er kampvogne, ikke? Øhm, og øhm, kun kampvogne? Ja, kampvogne og alle mulige andre typer motoriserede, øh, altså selvkørende artilleri, ikke og, og kanoner og øh, lastbiler og infanteri, selvfølgelig. Infanteri selvfølgelig, ikke? Og øh, altså det er jo ret kostbart, det at, her. Kampvogne øh, kæmper jo aldrig alene, altså de er jo altid beskyttet af infanteri. Altså din kampvogne er faktisk forholdsvis sårbar når den bevæger sig alene rundt. og Specielt når den skal igennem, kan man sige så nogle øh, tæt, øh, områder med tæt bevoksning og sådan noget, der er det forholdsvis nemt at lække gemme sig rundt omkring de kampvogne og, og beskyd med øh, besugager og den slags. Ikke? Så, så man har altid noget infanteri med til at pakke de her kampvogne ind. Men øhm, altså, så tyskerne bruger deres moderne, topmoderne kampvogne, som, som jo var lige ved at sige, er udviklet til lejligheden. Ikke? altså blandt andet den her berømte Tiger-kampvogn, som er en nyskabelse på, på slagmarken. Øh, den er meget bedre pansret end de allierede kampvogne, kan holde sig meget mere, har en større kanon, har en 88 mm. Øh, flakkanon på øh, tårnet. Det vil sige, den, øh, den at øh, den kan stort set øh, smadre alt, hvad de allierede har at komme efter. Hvor de allierede har meget mere Øh, har altså mindre kampvogn, hmm. ja, med mindre pansring og øh, mindre kaliber. Så det vil sige, at en tier -kampvogn, det er et øh, frygtindgydende syn. Og <laughs> når de er man... bange for den? Ja, for fanden. Altså, fordi det, den, den, den, Du kan stort set ikke slå den ud forfra. Du er nødt til at lade den køre forbi, og så kan du eventuelt ramme den bagfra. Der er den er ja, altså... Så Du skal have en bazuka granat øh, i, i hækken, så, den... så har man mulighed for at gøre den ukampdygtig. Ja, det, det er noget i den stil, eller du skal smitte nogle miner ind under den, så du kan ødelægge bælterne på den. Og man kan, kan ødelægge bælterne. Ja, ikke? og det, det er jo også noget med at, øh, det er ligesom nogen kalder for lavefød. Ja, ja, lavefød ja. og bælter. Ja. Øh, hvad, hvad er det? Kjert Bauer, han har <laughs> <laughs> Godt. Men, men, øh, men øh, hvor, har, har... De har også nogle panter og sådan noget. Øh, hvad er det for en kampvogn? Ja, det er sådan en, en tidligere model en tigerkampvogn, men, øh, men altså, som er også topmoderne, og også øh, de allieredes kampvogne all overlegen. Øh, og, og, og både panteren og tigeren er, er faktisk den kampvognstype, som, som vestlige kampvogn har baseret sig på i efterkrigstiden. Altså man... Øh... Så det er tysk teknologi, vi sådan set har... Ja, og, og, ja og design og måde at tænke kampvogn på, altså som, som, er, som, som ligesom vinder, kan man sige, verdenskrig. Ikke? Så de var gode til at udvikle, men de var måske ikke så gode til at producere omfanget af dem, de havde måske heller ikke så mange folk til at Det er klart, ressourcerne er knap, ikke? Og, og, og jo, jo større og tungere de her kamphogne er, jo mere kræver de jo, ikke? Tykkere stålplader, ikke? Altså, det vil sige, det er... De kostbar at bygge, og, og de er også... Det må man skal også huske, altså, fordi de, de er tit sådan ophævet som på sådan et Rolls Royce-niveau nærmest. Mm. Men de er jo altså bygget meget hurtigt, det vil sige, at de er ikke testet så, så grundigt. De har mange børnesygdomme, de her kamphogne. Det er mandagsmodeller, der kører rundt de ja, det, det i her Ja, det er i hvert fald, kan man sige på nogle områder nærmest prototyper, der ruller direkte ud af fabrikken og i kampen. Og det betyder, at de, de, de går forholdsvis let i stykker. Øh, og, og, og så er det svært at skaffe forsærdel og så videre. Og, og, og der, der har man den helt modsatte tankegang i vest, altså hvor man har masseproduceret kampvogne, ikke? altså tusindvis masser af øh, dele. En, en, en hver amerikaner er jo, er jo nærmest mekaniker i sig selv. Ikke? Han har selv ligget ude med biler derhjemme mm. og så videre. Æ, så, så de er så meget nemmere at holde kørende, kan man sige. Så de her, de her tyske kampe hun går altså forholdsvis nemt i stykke Men hvad kører amerikanerne så rundt i? Ja, kampvognsmæssigt kører rundt i Sherman-kampvognen, uh, Sherman som, Sherman. som de har gjort hele krigen, altså, og som, er, uh, som de producerede, jeg tror, over 20.000 af, og som, uh, og som er en fin en lille kampvogn, uh, sammenlignet med de store tyske. Uh, men uh, man har en række uh, problemer. Altså, den er forholdsvis høj. Altså, det vil sige, man kan se den langt vej fra. Altså, den stikker højt op i landskabet, uh, og er ikke særlig svært panseret. Det betyder, at den bliver forholdsvis nemt slået ud. Ikke? Og det uh, er, uh, uh, kan man sige, er et... et uh, en afvejning, altså det her med, skal man investere i at udvikle nye kampvogne, øh, og, øh, eller skal man bare masseproducere det, man har, og så, og så vinde i kraft af antal mere end kvalitet. Og der, der, der er det altså antallet, der, der vinder kampen for amerikanerne. I lytter til Hitlers æsløre. Mit navn er Jarl Kortua. Vi er i bogprogram om bøger om 2. verdenskrig, og jeg har øh, netop fået besøg, eller har haft en samtale, eller er i gang med en samtale med Jakob Sørensen, som er historiker og forfatter til bogen øh, Spøgelsesfronten af 1944, Hitlers sidste offensiv. Og vi er i gang med at sådan, øh, tage tilløb til, egentlig til slaget, med at beskrive situationen forud for at at slaget løber i gang 16. december 1944 Jacob Sørensen hvad er flysituationen altså på det her tidspunkt øh, i krigen der, er, der har tyskerne jo tabt øh, luftherredømmet hvilken betydning har det? jamen det har en enorm stor betydning at, øh, at de allierede øh, og det har de gjort altså også før d altså det vil sige før juni 1944 har siddet massivt på, øh, på, øh, på luften øh, en kæmpe overlegenhed. Og det betyder, at, at hver gang en, en tysk kampvogn øh, ruller øh, ned ad en, øh, en vej, eller hver gang en tysk troppekolonne er ude at gå, jamen, så risikerer det at blive angrebet af, af jagerbomber, der kommer drønning. Og, øh, og det bruger de allierede altså massivt til at lamme, øh, kan man sige, al tysk bevægelse. Og, og, og samtidig har de jo så de her bombeoffensiver mod de tyske store byer. Men hvis man bare kigger på slagmarkerne langs med fronten, så har det altså en kæmpe betydning, at de hele tiden kan rekvirere fly ind til at støtte øh, fremrykning eller forsvarssituation. Øh, og øh, på den modsatte side, altså på tysk side, er situationen jo omvendt. Altså der er jo få fly, øh, få piloter, meget få øh, erfarne piloter, og øh, mange piloter er jo øh, kan man sige optaget af at skulle forsvare de tyske storbyer mod de her masse som de allierede øh, sådan, øh, løbende øh, benytter sig af, ikke? altså hvor de sådan tæppebomber øh, Hamburg, Berlin øh, Berlin og så videre, ikke, for altså, roområdet, og der er jo øh, selvfølgelig et forsvar af de her, øh, hvad hedder storbyer, øh, som blev varetaget af øh, natjægere typisk, ikke? Og og det er altså øh, det er altså en udfordring, som kan man sige, de allierede ikke har. Altså, de har ikke på samme måde uh, mulighed, eller behov for at skulle forsvare sig. Uh, så de, de kan bruge al deres uh, flykraft offensivt, og det, og det gør de i allerhøjeste grad. Så, så, uh, altså, som man siger i, i Tyskland, ikke? Altså, hvis der er et fly på himlen, så er det et allierede fly. Hvis der ikke er noget fly, så er det luftwaffe Men alligevel så for, så er man jo ret øh, god til at få forsyninger frem. Og der bruger man jernbanenettet, fordi ja. af en eller anden grund, så, så er det sjældent jernbanenettet, man i øvrigt går efter at ramme, fordi det er ret hurtigt at, at, at reparere igen. Og, så tyskerne, det er jo en ret stor logistisk operation, det siger sig selv. Ja. Og det lykkedes de jo med. Ja, altså det, det er jo et af de der, kan man sige, utrolige historier, eller utrolig sidehistorier vi den er offensiv, det er jo, at det faktisk lykkedes tyskerne at, at opstille en, en enorm angrebs her Lige på den anden side af frontlinjen, uden at øh, amerikanerne, for det er, det er primært amerikanerne, øh, de retter deres angreb imod, uden at amerikanerne overhovedet opdager det. Øh, tusindvis af mand, øh, tusindvis af tons forsyninger bliver øh, kørt og slæbt frem til, til fronten, uden at, øh, at det bliver opdaget. Og det gør man altså blandt andet, som du siger, med, med, med togdrift. Øh, og, og det, Øh, det er forholdsvis nemt at reparere de skader, som man kan få rette på jernbanen net med, med, fra, fra luften. Så derfor så, så fungerer det, her, det tyske tog faktisk sådan forholdsvis øh, godt. Øh, og, øh, og man benytter sig selvfølgelig af, at man rejser om, kører om natten og så videre, ikke? Og, og, altså i ly og mørket og den slags, ikke? Men, men altså, det lykkes altså at føre de her forsyninger frem. Og det lykkes at skaffe altså, ressourcer, som man faktisk ikke rigtig hav havde på det her tidspunkt. Altså man tager simpelthen alt, hvad man har, og flytter med til fronten. Altså alt brændstof. Og man tager vel også ressourcer fra Østfronten i virkeligheden? Ja, ja, altså det, det gør man, ikke? Altså både, både på mandskabsniveau, altså hiver nogle af, af cheferne med over, ikke? men altså også selvfølgelig styrker, altså blandt andet tierkampvogne og sådan noget, fordi øh, de her tierkampvogne, vi snakkede om før, er der så altså forholdsvis få af, at de får ligesom lov til at blive flyttet rundt og sat ind der, hvor der nu er, er ekstra behov for dem. Jacob Sørensen, nu skal vi jo i gang med at sætte slaget i gang, fordi hvad er det, der sker helt præcist? Hvad er planen? Hvem man rykker fra A til B? Og, og, og, og, og hvem gør hvad 16. december 1944? Ja, altså kort fortalt, så, så angriber man langs tre akser. En i nord, en i syd og en i midten. Den i nord og den i syd er ligesom, forestiller man sig, skal sådan skal holde, hullet åbent i fronten, altså sådan det, man kalder skuldrene, altså man bryder igennem fronten, og så skal man have nogle styrker til at, at sikre flankerne, sådan så at, at den styrke, der rykker længst frem, den i midten, den ikke bliver afskåret. Og det er jo sådan, kan man sige, skrækscenariet for, for hvis man rykker langs, frem langs, man kan sige, en... En smal front, altså dybt ind i fjendeland, der er jo at blive afskåret, altså at fjendene ligesom får, får lukket det hul, man, man er sluppet igennem. Så derfor så bruger man altså de her flankefremrykninger øh, til, at sikre de her skuldre her. Og så, øh, og så rykker man altså også frem i midten, af i hvert fald planen, øh, og, og, og så i princippet hele vejen frem til øh, til Antwerpen. Og øh, geografien i Ardennerne er sådan, at øh, det er bakker. Det er øh, vekslende skov øh, og sådan lidt åbne øh, markområder. Øh, det er små, snogede veje, øh, meget få asfalterede veje. Øh, mange små byer, altså byer med 10-15-20 huse, der sådan ligger omkring små vejkryds. Øh, og så øh, vandløb, floder øh, og mange broer. Og, øh, og det er klart, at sådan, et, et, et, et, et, sådan en geografi er jo altså guf for en forsvarsstyrke. Ikke? Fordi der er jo masser af muligheder for at lave, lave blokeringer, blokere vejkryds, øh, blokere byer, fordi vejene går igennem byerne. Ikke? Um, og det vil også vise sig sidenhen. Det vil vise sig sidenhen. at broer, der, skal, der, der man, kan, man kan ødelægge, så fjenden ikke kan bruge dem og sådan noget. Og derfor så benytter tyskerne sig altså også af nogle sådan, øh, øh, specialstyrker, altså sådan nogle, nogle kampgrupper, de sender frem, som sådan ekstra hurtigt skal rykke frem og besætte nogle af de her byer. Falskabstropper Falskab også, sådan så de kan sikre overgangen over de her lidt større floder. Og for det er, er alfa og omega, at man kan komme over floderne. Altså, ellers så skal man til at have ingeniørtropper frem og bygge øh, broer, det tager tid osv. osv. Hvis man kan, øh, sådan, råber de her broer øh, en, uskat, så, så øh, det er det en halv sejring. Og det er faktisk jo en standard ting ved en angrebskrig, det er, at man har sådan nogle specialstyrker, der sender frem. Ja, altså det, det, er det, det ser man nogle steder i hvert fald, ikke? altså man prøver at sikre sig de her nøgle, øh, nøgleområder. Hvordan ikke? går det med det? Jamen altså, øh, altså hvis vi starter med de her faldskabstropper, som, øh, som tyskerne faktisk ikke har brugt øh, offensivt siden Kreta i øh, krigens start... Øh, altså øen, kredsene, øen, øen i Grækenland eller i øh, Middelhavet selvfølgelig, øh, hvor at, øh, man ganske vist får erobret øen, men altså med voldsomme tab. Altså, og så voldsomme tab, at, øh, at man i den tyske ledelse og hos Hitler selv altså bliver faktisk forfærdet over det. Øh, og derfor så bruger man ikke falskampstropperne som falskampstropper, men man har stadig enhederne og bruger dem som en slags en elite Det er blandt andet dem, der øh, kæmper på, på Omaha-stranden i, øh, i Normandiet øh, og... Øh, men der vælger man altså her i forbindelse med, med, med den offensiv at øh, benytte sig af faldskamstropper. Øh, og man får skrabet nogle, øh, nogle folk sammen, som har en eller anden form for erfaring med det at vove faldskærm, og det er ikke meget. Altså, der, man har faktisk ikke rigtig nogen, der har sådan har prøvet det. Det er, det, er det er nedslidte folk. Det er nedslidte Det nedslidte folk eller folk, der aldrig nogensinde har hoppet ud af fly før eller måske prøvet det en enkelt gang. Og det er altså ikke lige det styrker længere. Det, det kan man ikke ikke øh, hvad angår angået øh, øh, operationer i hvert fald. Og så øh, udnævner man en, en leder af øh, Baron von der Heide, som øh, som man ganske kort varsel forstillede nogle transportfly og nogle styrker til rådighed. Øh, og øh, øh de gennemfører et udspring, som er en katastrofe, kan man sige, fra start til slut, altså øh, øh, mange flyene kaster deres folk ud, øh, altså på tysk territorium, og nogen, nogen altså, lander alt andre steder, end de skal, selvfølgelig, og, og baronen, han, øh, altså, hvad hedder det, bliver såret ved... Han brækker armen. Han brækkes armen, der falder ned. Og han ned, har kun ikke. en tiendedel del af styrken til, til, til, til rådighed. Synes. Ja, ja, og de mister meget af deres, mange af deres forsyninger væk, og sådan noget, ikke? Så de torser rundt der i vinter, vinternatten i, <går> i, <går> i <går> tænderne, og, og, og kan ikke finde hinanden, og sådan noget ikke? Og, og, og, og forsøger sådan lidt, øh, altså at lave lidt modstand, men altså må til sidst simpelthen man sig, ikke? Altså, og, og, og den her øh, øh, chef her, han, han ender med at, at, at sidde syg og forkommen i et, i et tomt hus og blive taget af amerikanerne, ikke? Og som sådan et trofæfang, ikke? Altså, det, det lyder lidt, ikke specielt kulværdigt det er, det er det absolut ikke, altså det er, det er en, en øh, altså det, det er simpelthen et, et udtryk for, at nogle af de her øh, funktioner er så specialiseret, at det ikke bare er noget, man lige gør. Så, øh. men det bliver en fiasko det ja. der luft luftbåndsoperation her hvad hvad så, så med de andre specialstyrker? Nogle de dem er jo i klædt amerikanske uniformer og er sådan, og dermed usikret, er så udsat for at hvis de bliver taget jeg ja. ja, amerikansk uniformer, i så det er de jo skudt øh, som spioner. Det er jo det er jo krigens regler. Det er jo krigens regler, ikke? Altså man man ligesom skal kæmpe i egen uniform. Ikke? Og der, øh, der, der, der har man øh, sat øh, ham der Skorzenie og to som som altså en øh, elite øh, soldat i, i nazistisk elite soldat, øh, Hitler's fagligt soldat hedder det så ikke? Kendt for et, et et meget karakteristisk men sur ar. Og ja. øh, han overlevede jo krigen og, og døde ned i Spanien til sidst. Øh, men Skorzeni, han er, han er en østrisk nazist. Ja, som, som, er, som ligesom er, er mest berømt for, for befrielsesaktionen af Mussolini, som han er nede at hente der i, i Italien. Ikke? Og, 1943. Og, ja. ja. Øhm, og, og har, har flere sådan lignende altså nogle af de her sådan spektakulære øh, specialmissioner på sit CV. Ikke? Og han, han får til opgave øh, i forbindelse med den offensiven at øh, lede en styrke af... Øh, amerikansk-talende tyske soldater, øh, forklædt som amerikanere med amerikansk udrustning i amerikanske køretøjer. Det er konceptet det i hvert fald. Ikke? Og øhm, hvordan går det med det? Ja, altså. Øh, ja, det går faktisk heller ikke særlig godt, for nu at sige det som det er. Øh, fordi der man, man skal samle øh, engelsktalende øh, soldater sammen på i tysk tjeneste, øh, der viser det sig, at man stort set ikke råder over nogen, der faktisk kan tale engelsk, og, og slet ikke uden accent. og sådan man har lidt mere indtryk af, at, at de der forskellige enheder, der er blevet bedt om at og sådan se efter, om de har nogen, de var faktisk sendt ofte sådan de mest inkompetente, fordi det er jo sådan en lejlighed til at det komme af. Med. Altså, kan du sige lidt på engelsk, så kan du komme afsted her, ikke? Og, og det vil sige, at man opgiver altså det her med at kunne tale engelsk, og, men i så udklæder man sig, kan man sige, sådan lidt en blandet landhandel af allierede uniformer, som man tager over de tyske uniformer, sådan så at man, hvis man bliver angrebet, så kan tage de allierede uniformer af. Og så, så har man også sådan et assorteret øh, køretøj af forskellige arter, man har fået, som man har fået beslaglagt eller råber gennem tiden. Ikke? Og det, det, det kører de så frem af nogle af de her grupper. Og meningen er så, at de skal skabe forvirring øh, på allieret side, altså sprede rygter, øh, dirigere trafikken forkerte steder hen. Øh, altså den slags sådan undergravende ting. Ikke? Øh, i, som det kommer til at gå, så bliver de forholdsvis hurtigt øh, opdaget. Øh, og altså fordi de simpelthen har altså helt skør udrustning på, altså det sidder helt mærkeligt, og de har nogle ting altså, på, at der ikke passer det er sammen. Det lægger opsigt, så, ja. Det de rigtig og de siger ikke rigtig noget, også, når, de, når de bliver, bliver tiltalt. Alle alarmer står. Ja, er... øh, står og blinker. Ja, det må ja. man nok sige, men, men øh, så man kan sige, deres direkte effekt er meget lille, men deres indirekte effekt er til gengæld stor, fordi de, der, der spreder sig sådan en, en, en lidt panisk stemning på amerikansk side om, at man er infiltreret af den her type enheder. Så, så alle amerikanske styrker bliver når de sådan, øh, passerer hinanden, bliver sådan underkastet forskellige sådan, øh, spørgsmål for nogen, om de nu er rigtige amerikanere. Det er sådan noget med, at man ved, hvad præsidentens hund hedder, eller, eller hvem vandt øh, baseballkampen med den slags. Ikke? Så kommer vi hovedstyrken. Og hvad, hvad er det for nogle folk, der kører dem? Og, og hvordan går det med hovedstyrken? Jamen, det, øh, ja, altså det, det er lidt... Det er... Det var helt lidt på de forskellige sådan, dele af fronten, men altså, øh, typisk så altså, det, det er det jo infanteristyrker og panserstyrker. Øh, en stor del af dem er SS, Waffen ss altså det vil sige elite-styrker. Nazistiske elite, -styrker. elite -styrker, ja, det, som det, faktisk det, er, er ret dygtige soldater. Ja, på. som er dygtige og, og veludrustede soldater, og, og, og, og, som, og som er ideologisk skolet. Og, og, og kendte de nazister. Ja, det må man nok sige, men, men også sådan, hvad skal man sige, øh, altså øh, hvad hedder sådan noget øh, øh, dygtige til at kæmpe, altså simpelthen, ikke altså har en, en, en, en vilje og sådan noget. Som, god sådan, udrustning. Ja, forholdsvis god udrustning også. Øhm, og øh, øh, det, der er lidt ved den amerikanske måde at forsvare den her spøgelsesfront på, det er altså, om natten, der er der altså ikke nogen amerikaner ude i selve frontlinjen, altså der holder de sådan en pause, der har de rykket lidt tilbage og overnatter i hus og den slags. Øh, og så rykker de ud sådan i de tidlige morgentimer i deres skyttehuller og stillinger der. Øh, og det... Øh, det udnytter tyskerne altså til at kunne komme igennem de her amerikanske linjer sådan øh, forholdsvis øh, nemt. Øh, nogle steder øh, gør man det ved at med et bombardement for ligesom at, at ødelægge øh, øh, ikke så meget styrkerne, med mere deres mulighed for at kommunikere med de Det bombardement. Ja. Uh, og andre steder, der, der går man simpelthen bare igennem i nattens uh, mulm og mørke og uh, uh, uh, det er egentlig Hitlers ordre, at, at man skal starte med artilleri-forberedelse, uh, som det hedder først ikke? Men, uh, men altså nogle af de her tyske chefer tager sådan en beslutning i egen hånd og siger, at vi, altså, de har været frem og kigge, at altså, man kan gå lige igennem, altså ingen grund til at, at, at vække fjenden, når vi, når vi faktisk kan passere så de fortolker ordren? Ja, de fortolker ordren ikke? og, så, og så, så angriber man og, og man går frem og mange steder er der, er der altså, amerikanske kilder, der beskriver, hvordan, altså, at tyskerne faktisk kommer gående i marskolonne, øh, syngende ned ad vejen imod deres stilling, altså, hvor de tænker, at det, det er jo vanvittigt. Altså, det, hvordan, altså, hvordan kan angrebsstyrke opfører sig sådan? Ikke? Øh, men det her hænger altså sammen med, at de også er meget uskolede i forhold til at angribe. Altså, tyskerne har jo ikke angrebet særlig meget i de senere år, kan man sige. Det er faktisk ikke siden 1940. Nej, jo, altså de har altså, jo, på ikke på de jo... ikke på Vestfronten. Ikke på Vestfronten, men på Vestfronten har de selvfølgelig angrebet noget mere og været offensiv meget mere, men, men blandt de øh, soldater, der er med, altså på nederste niveau, kan man sige, der er jo ikke frygtelig mange, som har været med i de gode gamle dage, da det sådan gik fremad. Så derfor så er der altså erfaringer med angreb... Og altså, det gik først, fremad indtil omkring 1900 43, ja, eller til altså, Ja, 42 -43, ikke? altså 42-43, altså slaget ved Stalingrad som sådan det store vendepunkt kan man sige. Ikke? Og, og, og, og det vil sige, at de, de er faktisk. Øh, lang langt bedre til at forsvare sig, end til at angribe. Og det, det, det ses tydeligt i nogle af de her i morgentimerne, altså den 16. december, at, at, at nogle af de angreb er simpelthen helt hovedløse. Altså, øh, hvor ligesom en åben pande lige ind i muren, ikke? Og det vil sige, at det er ikke noget med noget taktik, og man prøver på at komme rundt om, øh, tror jeg, altså... Jo, jo, det er det jo nogle steder, ikke? Altså, det, og nogle steder bliver de ført øh, dygtigt øh, og, og, og, og gelejet igennem de amerikanske linjer. Nogle steder får de også øh, omringet nogle amerikanske enheder, så man ser nogle meget store øh, øh, øh, tal. altså, øh, den det er amerikanske... et helt regiment, der faktisk ja, altså, bliver den Amerika... til fange. Ja, den amerikanske her er absolut ikke vant til at, at, blive, at blive krigsfaget. Det, det, det, det er noget, man påfører. Ja, fjern. De har faktisk ikke rigtig oplevet et egentlig angreb før. Nej, altså så, så, så, så, så, øh, på samme måde som tyskerne skal vende sig til angreb, så skal amerikanerne vende sig til at forsvare sig lige pludselig. Øh, og, og der har vi altså en helt en, en, en, en, en regiment, som du siger der, der, der faktisk bliver oprændt. For lige det perspektiv, Så altså, vi taler om det største panserslag, som den amerikanske her Dengang og indtil dato, har været øh, involveret i det. Ja, ja, det er det største slag. Altså øh, omkring millioner amerikanere er på en eller anden måde blandet ind i det her. Ikke? Altså amerikanerne, de, de, de må jo på et eller andet tidspunkt blive klar over, at der sker et eller andet. Ja. Og de bliver jo taget på sengen for at sige det lige ud. Ja, det må man sige. Altså de bliver taget på sengen, og de bliver i, i en del steder altså, faktisk revet rundt ude i fronten. Ikke? Altså, fordi de, de er slet ikke forberedt på, hvad der kommer. Øh, og på amerikansk ledelsesniveau er man slet ikke forberedt på en offensiv overhovedet. Øh, Eisenhower, som er den øverste befalende på Vestfronten, han. Øh, Øh, altså han, han er, altså han er, de har også ikke opereret med muligheden for, at tyskerne skal gå ind offensiv her. Øh, så det vil sige, at der skal, der skal træffes nogle raske beslutninger. Øh, han sidder i Paris. Han sidder i Paris, ikke? slottet Ja, ja, og kugelure der, ikke? Altså, og, og, og, og, og, og skal agere på nogle efterretninger, som er meget spredte, altså fordi... Øh, der bliver jo meddelt over hele, hele fronten i ordenerne, altså der kommer oplysninger om, at, at her er de gået over, her er de gået over, her kan vi ikke få kontakt med vores frontenheder, her kan vi heller ikke få kontakt med vores frontenheder. Her er der nogen, der siger, der er vaffnets s lige om hjørnet, og sådan noget. Altså, alt det skal jo fortolkes og sættes ind i en fornuftig ramme, så man kan agere. Og det tager lidt tid, og, og i mellemtiden... Så... er det et par dage, eller...? Ja, ja, ja. der går nogle dage, før, før man som for alvor kan komme med svar, men, men man ret hurtigt går man i gang med at sende alt, hvad man har af, af reserver øh, til fronten, og det er, det er primært to divisioner, altså to faldskærmsdivisioner den 82. 200 og den ja, 101. 82nd Airborne og 101st Airborne, altså to ja. legendariske faldskændefrigimenter. Ja. Ja. Ja. Og, og den legendariske hed, den bliver faktisk født her. Ja, det må man slag. sige. Og det, det er specielt den 101. Som det, det med de skrigende ørne, som de kalder sig, ikke? Altså, som, som, som bliver sådan, kan man sige, som får deres stjernestatus hering. Men, men det vil sige, at amerikanerne kommer i gang, og, hvad, det, og, det, og, det, og det hovedpunkt, som hvis man har set film om Ardenner-slaget, der er en, der hedder The Battle of the Bulge, for, som har 50 jubilæum netop i det her år, vi sender, eller altså, undskyld 2015 fra, fra 1965, der specielt omhandler en, et slag om Bastognebyen. Bastogne, som bliver omringet af tyskerne, ja. for de er på vej frem, men Bastogne ligger ligesom som en en prop i hullet, ja. de skal, og, og så, øh, så går de udenom, og, og så, ja, så skal man på en eller anden led øh, Hvad gør man ved Bastogne? Hvad er situationen i Bastogne? Jamen, Bastogne på samme. Altså, Bastogne kan man sige, er en, ikke nogen stor by, men det er en af de større byer i området. Og der er sådan syv øh, veje, der knytter ardenderne sammen, og de går alle sammen igennem Bastogne. Så hvis man har kontrol over Bastogne, så har man også kontrol over øh, større veje. Og øh, på samme måde som de mindre byer, der er, øh, er Bastogne altså øh, svært for tyskerne at få i roberet. Det er nemt og, forholdsvis nemt at forsvare byer, øh, og, og det gør amerikanerne med stor succes. Og i Bastogne, der, øh, der, hvad hedder det, jamen der, der befester man byen ved at og, og oprette sådan nogle, sådan nogle, hvad hedder det... Øh, altså øh, langs de veje, der fører ind til byen, der laver man sådan nogle blokeringsstillinger, sådan, så tyskerne ikke rigtig kan rykke frem øh, af, af vejnettet. Og så øh, bliver man så forsynet af den her 101. Luftborn division, som bliver sendt direkte til Bastogne for at, at, at sikre forsvar den her by. Og, og de, de dræter ikke ned med fældsskærm? De, kommer, de når lige at komme ind inden, Ja, de kommer ind med lastbil, ikke, Og bliver, bliver kastet ind øh, uden vinterurustning og uden noget som helst, og, og umiddelbart efter øh, lukker, kan man sige, tyskerne deres tangen rundt om Bastogne og har så omringet byen, ikke. Øhm, og, og, og men, man kan ligesom ikke rigtig for alvor øh, føre deres offensiv videre frem før de har sikret den her by altså den ligger jo som, som et, et, et konstant øh, problem, kan man sige bag til, dels i forhold til øh, trafik og så videre, men også i forhold til, at der er jo sådan, trods alt en vis styrke derinde, så man kan ikke bare ignorere dem så man er nødt til på en eller anden måde at nedkæmpe dem, og det gør man en række forsøg på, som, som altså ikke lykkedes, fordi de her, de her forsvarsstyrker i Bastogne altså får alt ud af deres begrænsede midler. Øh, og det er noget med, at man har nogle mobile enheder, kampvogne og kanoner, som man flytter derover, hvor der bliver angrebet, og så ind i, ind i midten, kan man sige igen, og så når der bliver angrebet for en modsatte side, så flytter man dem derover. Så der, altså, der bliver virkelig sådan øh, flyttet rundt på brækkerne. Og det bliver legendarisk øh, slag, fordi man siger, at både øh, bæger og... Og, og skophuser og smeden og alt, alt hvad man har i, i trænregimentet, det bliver simpelthen brugt til at holde ja, skænsen her. Ja, altså kokke, telegrafister, alt, alt bliver udstyret, man reificerer. Så man har hænder, to hænder på øjnene, og så får man en, et skydevåben i hånden ja, og forsvarer. Ja, og, og, og, og netop kan man sige, netop er jo er uddannet til at kæmpe bag fjendens linjer, så det er på mange måder den perfekte enhed, der er landet der i, i Bastogne. Øh, fordi det, det, det, det er ikke unormalt. Altså, det har de også prøvet på D-dagen. Der har de også kæmpet bag fjendens det har de også prøvet i Holland i forbindelse med Operation Market Garden i september 1944. Der er de også kæmpet bag Sådan gør man, når man er falsk soldat. Så det er ikke noget, man opfatter som noget større problem, kan man sige. Øhm, og, og det er altså her, den her, her vidvarende øh, øh, fastholdelse af bastonje på amerikanske hænder. Det, det er altså det, der skaber denne her, den her status hos, øh, hos den her Luftborne enhed. Og så er der en meget speciel situation, fordi tyskerne mener jo selv, at de har upper hands øh, i det, det her spil. Og de sender jo sådan set en parlamentær, et hvidt flag med en officer ja. ind og siger til den her general, som hedder... Ja, McAuliffe, McAuliffe. Altså, som er altså, færdskabschef ind i byen, ikke? Og, øhm, og der sender man sådan en besked til ham, hvor man sådan øh, venligt øh, gør opmærksom på, at man har overtaget, som du siger, og at, øh, at de amerikanske styrker er dømt til undergang osv., og, og så tilbyder man dem jo at overgive sig, ikke? altså det er den mest fornuftige i den her situation... Øhm, og, og, og da, da det her, den her anmodning, som bliver forelagt, der, så, så, så svarer han bare sådan et eller andet, og ligesom slår det hen, og skal lige ordne nogle andre ting. Og da han sådan adjudand, så han, er i dans så sigerne prøver vi nødt til at svare uh, tyskeren eller andet, altså nu, hvad, hvad skal vi sige til ham så så siger han sådan, hvad, hvad, var det, hvad var det første jeg sagde sådan? jam du sagde nuts ikke altså Not. så meget nuts nuts det er sådan en amerikansk slang for det lyder ja, ikke altså, altså ja. Det, ja det går ikke det, og det oversætter de som øh... jam så, så skriver de som et brev til ham ikke altså til til tyskeren ikke til den tyske chef ikke uh, nuts uh, venlig hilsen den amerikanske chef ikke og så sender de uh, ham her den der tyske delegation uh, de bliver ført med bind for øjnene ud af byen ikke og så, og så tilbage til deres køretøj, og så, og så øh, kigger de på det her øh, stykke papir, ikke? og de, de kan ikke rigtig afkode deres slangord slange er nuts, altså. Ja, det betyder jo oversat at rende mig et vist sted. Ja, ja, det er jo sådan noget, du, du skør. Altså, altså, Sludderprøv, eller ja. hvad man kan kalde. Det, det, det er altså en amerikaner, der må forklare ham, det, det betyder, ikke? og så sender de ham så afsted igen. Ikke? Og det, det her nuts, det er så blevet sådan en berømt ting fra Ardenneslag, og, og, og som jo blev markeret 70'er herved, blandt andet, at der blev kastet med nødder i Bastogne, ikke? altså det er samme årsag. politisk total alt det Du til Hitlers æselører på Radio 247, et program om bøger om anden verdenskrig med Jarl Cordova. Vi har i dag besøg af Jakob Sørensen, som er forfatter til bogen Spøgelsernes Ardenerne 1944, Hitlers sidste offensiv. En ting, som man også forbinder med det her slag, det er simpelthen helt værlighed. Hvad mm. er været i Bastogne, altså øh, og været i hele Ardenerne, går fra at være noget ja, efterårsvære til pludselig at blive ret hård vinter. Ja. Hvad får det betydning? Ja, men altså, man kan sige, at vejret er jo, er, altså, er svært, må man sige. I starten af offensiven, altså fra den 16. december, der er det det, der er det, det, det tyskerne kalder førerværd, ikke? Fordi at... Uh, Efter Adolf Hitler. Ja, Hitler øh, havde jo, føreren havde jo bestilt øh, dårlig vejr, øh, altså sky og regn og sådan noget. Hvorfor? Æ, fordi så kunne de allierede fly ikke være på vingerne. Æm og det vil sige, at man kunne have den her fremrykning uden at blive, blive beskudt fra, fra oven og så videre. Og det, og det, det lykkedes altså. Det, den her, som altså man må sige er en, et spinkel, eller sådan hvad skal man sige, en risikabel faktor at planlægge med. Man altså planlagt med dårlig vejr den her type. Men det lykkedes, og det hjælp på øh, luften. Men på landjorden var det jo problematisk for fremrykningen, fordi at det var vådt, øh, regnfuldt og mudret, og øh, vejene og dænderne er ikke, stort set ikke asfalteret. Så det vil sige, masser af mudder, og kampvogns, øh, altså kampvognsbælter, der kører rundt. I, altså det, det er en katastrofe simpelthen. Så, så tyskerne får ret hurtigt svært ved at rykkes frem, altså, fordi de ødelægger de veje, de kører på. Vejen er slet ikke bygget til den type øh, tung trafik, som, øh, som sådan en angribende VAFNSS-division lægger for, øh, for Daning. Så, så øh, man kan sige, at tyskerne bliver ramt af. af, af der blevet både hjulpet og ramt af den samme værtype i offensiven start. Og så i, i omkring 20, 21. december, jamen der, der, der skifter vejret det bliver koldere. Og det, det giver nogle, nogle afgørende fordele, at du kan pludselig begynde at køre med kampvogne Øh, på marker og den slags, øh, fordi jorden bliver hård. Så de hjælper tyskerne? Det hjælper tyskerne, men de hjælper også amerikanerne, for de kan gøre det samme. Æh, og øh, de amerikanske fly begynder at komme i luften. Æh, og, og blandt andet så smider de jo forsyninger ned til Bastogne. Ja, man forsyner Bastogne fra luften, til blandt, altså en luftbro, altså, som man også kender fra Berlin senere hen. Og, altså at man, man, man kaster masser af ned. Våben til, og ammunition, og fødevare. Mad og, og, og øh, læge, øh, Der ting. kommer sådan en helt lægehold ned, faktisk. Ja, ja, og, og, og noget af det daler så også ned i de tyske stille som så pludselig får sig af nogle karton sådan lidt uventet Altså amerikanske cigaretter. Amerikanske cigaretter fra luften. Men altså, øh, det, det gør man. Og, øh, og, så, og så går man ellers øh, efter øh, tyske øh, troppebevægelser øh, altså fra luften, ikke? og, og de, bliver, de bliver hårdt ramt. Det, der så også sker, øh, når tyskerne rykker frem, det er jo, de at de her kampvogne, de bruger jo en hulsbunk dieselolie går ud fra, det er, man kører med her. Ja. Og det, hvor får man alt det brændstof fra? Ja, så noget har man sådan på mirakuløs vis skaffet selv, altså hjemme fra, fra egne lager, som er, som er øh, i bund. Øh, øh, blandt andet fordi den amerikanske og engelske luftoffensiv ret målrettet går efter øh, produktion af olie og brændstof i, i Tyskland og i tysk besatte områder. Øh, men ellers er det jo simpelthen planen at erobre øh, brændstof undervejs. Øh, der er enorme brændstofdepoter rundt omkring, bag frontlinjen, altså, bag den, altså på den allierede side. Amerikanerne har brændstof, som man tror, det er løgn, og altså millioner af liter stående simpelthen. Og dem, dem regner man med at kunne erobre, og så forsyne sig med, og så rykke frem. Altså, så det vil sige, at, at en del af, kan man sige, succeskriterierne, den er offensiv, baserer sig altså på, at man erobrer fjendtlig brændstof. Man har ikke brændstof til selv at kunne køre fra fronten og til Antwerpen. Altså, øh, man er nødt til at råbe undervejs. Jakob Sørensen, så sker der jo det, at, øh, at den her tyskerne, de kører, kører faktisk fast. Ja, ja. Og, og, og og en del og det skyldes jo sådan set, at amerikanerne kommer i gang med, og, og, at ja, de bremser faktisk den undervejs. De er faktisk ret gode til ja. at blokere for deres fremrykning. Ja, altså noget af det, som, som, øh, som har været, altså som jeg opfatter som lidt af en... en, en øh, Altså en myte omkring øh, Ardenner-offensiven, det er jo det her med, hvordan amerikanerne som bliver taget på sengen og, og bliver, bliver presset i bund og så videre. Altså jeg synes tværtimod, at man kan se, at, øh, at amerikanerne efter ganske kort tid faktisk omstiller sig til et utrolig effektivt øh, forsvarstaktik øh, forsvars, øh, altså i Ardennerne, hvor de, hvor de med ganske få mand... Øh, på hvert lille vejsving igennem skovene, øh, sætter en 3-4-5 mand af med en bazooka og par landminer, og så på den måde hele tiden øh, forsinker en tysk fremrykning. Øh, man siger også om ardænderne, at der var fronten... Der er sådan lidt guerillekrig over det. Ja det, det. ja, det kan man kalde at altså, Det ikke meningen, at man skal vinde over fjende, man skal bare forsinke ham og sådan besværliggøre hans til sted. Og hinsigten altså. er selvfølgelig, at andre fremad kan ødelægge broer eller skabe et, et, et, et mere effektivt forsvar. Ja, præcis. Vindtid. Øh, øh, Vindtid. Øh, og... Øh, og oh, hvad hedder det? man siger også, om Ardennerne slag, er slaget og offensiven her, den er sådan kendetegnet ved, at, at offensiven er kun én kampvogn bred. Altså, at man kører frem med nogle meget smalle kolonner, på grund af det... det, det primitiv vejnet. Så derfor, hvis du får stoppet den første kampvogn, så er de alle sammen bagved nødt til at vente på, at dem bliver bukset af vejen, og så kan du få den næste frem. Og det gør man altså enten ved de her små, små ganske små styrker, man placerer, eller ved, at det amerikanske artilleri, som er, som er meget velforsynet, altså de har masser af granater osv., at de simpelthen tæppebomber vejkryds, sådan så det er umuligt at passere dem. Og der kan man simpelthen med sådan en mur af, af, af granater faktisk holde tyskerne stangen, og det er blandt andet det, der redder amerikanerne ved den nordlige flanke ved Elsenborg, hvor man, hvor man faktisk nærmest altså, har sådan en helt paraply rundt om, om området af artilleri som, som tyskerne ikke kan trænge igennem. så kommer offensiven, og det er så general Patton, en anden meget berømt general, som bliver sat i spidsen for det. Hvad gør han? Jamen, Patton, han, han befinder sig syd for området her. Han befinder sig nede i Frankrig, og han er egentlig klar til, til at sende sin, sin tredje armé ind i Tyskland. Altså, han har forberedt en offensiv ind over Rinen. Men har, som den eneste faktisk er sådan på, på, på højt niveau øh, på allieret side eller på amerikansk side, øh, han faktisk opereret med muligheden for en tysk offensiv i Ardennerne. Øh, så så øh, hans stab har i samarbejde med ham selv øh, udarbejdet nogle, nogle retningslinjer for, hvordan man kunne gøre i, i sådan en tilfælde. Så han har faktisk tænkt tanken? tanken, og... Øh, og da man har nogle af de her første indledende møder, hvor man samler alle generalerne omkring Eisenhower og siger, hvad fanden gør vi nu? Æ, altså, der er Pattern i æ, super godt humør, ikke? Altså, fordi det her, det er, det er lige ham, ikke? Altså, her har vi simpelthen en, en, en som han ser det, for at få sat noget bevægelse ind i, i kampen. Æ, det her med, at tyskerne stikker hovedet frem, og oven stikker det meget langt frem ind igennem det er jo en, en stor, ø, altså, en stor mulighed for at, at få skåret det hoved af. Ø, altså, en, en knivstanks manøvre i ja, nyheden, ikke? Ja, og, og som passeren siger, altså lad dem køre hele vejen til Paris. Ikke? Altså jo, jo flere tyske styrker vi kan få sendt ind igennem her, den her fremrykning, jo flere kan vi, kan vi, kan vi skære af, når vi, når vi lukker hullet igen bagved dem. Ikke? Men det er ikke den øh, strategi, man vælger? Nej, den vælger man ikke. Altså, den, den er, den er trods alt lidt for radikal for ledelsen. For, hedder det for, for ledelsen, og, er mere for Ja, det må man sige. Så derfor så, så bliver det altså til, at passeren øh, på ganske kort tid forventer sin offensiv, som er altså rettet imod Tyskland, til at være rettet mod Nord. Og som så får, øh, får kørt frem mod Bastogne, som, som bliver et første mål. Ikke? Altså man så får øh, for, for, hvad hedder det, derfor brud, brudt belejringen. Ja, lige nøjagtigt. Og, og hvad sker der så derefter? Fordi så, så, så er det vel, det godt for tyskerne, at nu, øh, nu, ja, nu holder vi, det ikke mere. nu er det slut, ikke? Altså, og, og, og derefter, og hvad er de, der gør, at de, at de siger, at nu er det slut? Ja, det, det, det er jo fordi, at de ikke de, de, de, altså, har kræfterne til at rykke længere frem. Den her kampgruppe, Pipers berømte kampgruppe, som blev sendt frem for at råbe nogle af de her broer. Som en ACS-officer. Ja, som en officer som har, som har øh, en stor kampvognsstyrke, meget mobil styrke, som skulle bryde igennem hurtigt og, og sikre sig at nogle af de her broer. Øh, den løber simpelthen tør for brændstof. Altså den drøner rundt fra den ene bro til den anden i havnene for at finde en overgang. Men bliver hele tiden stanset, enten af, af, af hvad hedder det? Altså, fysisk stanset ved at være fjende, eller ved at øh, brugerne er, er, er ødelagt, når de kommer frem. Og så løber den tør for brændstof, og så er man simpelthen nødt til at efterlade køretøjerne, og så marchere tilbage til, til egne linjer. Så, så man indser jo altså, at, at, at, at, at altså fremrykning er ikke længere mulig. Så derfor så bliver man, hvor man er. og så I stedet for, som, som passeren jo var, var man for, at man har en dristig, hård øh, angreb ved skuldrene, altså lige der, hvor, hvor hvad man sige, hullet i fronten er opstået, og på den måde klipper hele den tyske øh, fremrykning over, øh, så vælger man altså en mere forsigtig model, hvor man så at sige, skubber frontlinjen tilbage på plads, og det bruger man altså det meste af januar på. Og, og ja. det vil sige, når vi når, når, vi når frem til omkring slutningen i af januar, ja, så er tyskerne længere tilbage, end hvor de egentlig var. Det ja, ja. altså så man er man stort set tilbage ved status quo, øh, øh, bortset fra, at tyskerne har, har altså mistet alt, hvad de havde af, af reserver på, øh, på vestfronten. Ikke? Fordi man må nok have lov at sige, at, øh, at, at når man sådan gør op omkring den Offensiven, så omfatter de amerikanske tab 75.500 mand, hvor 8.400 dræbte, 46.200 sårede og omkring 21.000 savnet i slutningen i januar 1945. Og britterne er også lidt med, men ikke så meget. Og så er de, ty de tyske tab, de taber 70.000 mand, 11.200 faldende, 34.400 sårede og 23.150 savnet. Samlet set så deltog 610.000 amerikanske soldater i slaget og de brugte 4.100 kanoner, 6.000 fly og 1.600 kampvogne. Overfor dem var der tyskerne, 200.000 mand, øh, forstærket med yderligere 100.000 mand, og samlet set havde man 800 kampvogne, 24.000 fly og 1.600 kanoner. Og alt de her oplysninger kan man jo læse i din bog, Jacob Sørensen, for vi ved at nærme os afslutningen, hvor vi jo kan gøre regnebrættet op og sige, det blev vel en kæmpe fiasko. Men hvorfor husker vi stadig slaget? Jamen altså, øh, jeg husker slaget i hvert fald, <laughs> og er fascineret af det, fordi øh, altså, omfanget er det, ikke? Og, og det her med, det, her med altså, det er jo også igen det her med den galemands værk, altså den her, øh, den her plan, som bliver undfanget i, i Hitlers øh, hoved der, ikke? Og, og som, og som øh, bliver, bliver udført i livet på trods af enhver sådan sund militær fornuft siger, brug over ressourcerne på at forsvare øh, eget territorie, øh, Altså, hvorfor risikerer det ved et angreb, som er, som er i, i bedste fald øh, højst tvivlsomt? Ikke? Øhm, og og, og, og det, det synes jeg er interessant. Og så synes jeg, det har været interessant at følge, øh, kan man sige, en amerikansk her, som har været vant til at, at, at øh, angribe og rykke fremad. Øh, følge dem under nogle, nogle, andre, nogle andre forhold. Fordi det er jo, de, de skal jo ikke bare forsvare sig. De skal også forsvare sig i, i nogle mere ekstreme hverforhold, end de har været... Øh, udsat for før, altså kulde og, og alt det her sne osv., som, som man, det her med at fryse og, have, og ikke have forsyning og sådan noget, det er ikke noget, en amerikansk soldat er særlig øh, vant til. Øhm, så, så der er sådan nogle ekstreme forhold, der skal, sådan, der, der skal bearbejdes der, samtidig med, at man har skulle forsvare sig. Så der, så der er sådan flere ting, der er, der er på spil, ikke? Altså, og, og, og, og der er det store drama med jo, der er også alle de små dramaer, ikke? altså de her, de her enkel, altså utrolig enkelte historier. Vi har været inde omkring nogle af dem, altså omkring overgivelsen, eller omkring den her historie fra Bastogne, men altså også andre episoder, som bare er altså, utrolige at læse om. Ikke? Og, og der er også et en, en, en, en episode i Malmedi, hvor at tyskerne faktisk henretter nogle amerikanske fanger, og, og, og så har du også nogle eksempler med, at amerikanerne faktisk også henretter tyske fanger. Ja. Og så det... Det, det, det er brutalt. Ja, det er det hårdt, For altså, at, at, Fordi lige starten af offensiven, det, og det, det er netop Peipers uh, kampgruppe, der er på vej frem, øh, og, og, og det er jo, jo alle sammen folk, der er vant til at kæmpe på Østfronten, hvor man bare, hvor man bare henretter i flæng, hvad man sådan falder over. Men, men kampen på Vestfronten har faktisk været kæmpet forholdsvis, øh, kan man sige, efter reglerne. Altså, der har været sådan en vis, øh, altså, den har været forholdsvis civiliseret kampen mellem Tyskerne og de allierede på Vestfronten. Men, men der, der er selvfølgelig episoder, øh, og Malmede er det berømte episode, hvor knap 100 amerikanske soldater bliver, bliver henrettet på en mark. Og det spredes lynhurtigt i amerikanske linjer, og så bliver handsken altså taget af. Ikke? Altså der bliver ikke taget fanger derefter. Jakob sådan til sidste spørgsmål. Hvad, hvad fik øh, egentlig det her panserslag øh, af betydning for, for fremrykning på, på, på Vestfronten, altså de allieredes øh, fremrykning? Ja, altså den, øh, I hvilken den den, altså, øh, det får mest en indirekte betydning altså i, i form af, at den, den får udtømt nogle tyske reserver, som altså i hvert fald så ikke bliver brugt øh, fornuftigt efterfølgende. Kan man sige altså, øh, Kampvogne fly. Øh, tyskerne sætter også stort set deres øh, offensiv fly styrke overstyrdan øh, et, et hovedløst angreb i øh, omkring Nytåring. Altså så vil sige, at man, man får simpelthen suget kraft ud af, af den tyske forsvar. Og det ender selvfølgelig med at tyskerne absolute kapitulation i maj øh, 1945. I kan læse mere om øh, Ardennerslaget eller Ardenneroffensiven i Jakob Sørensens bog Spøgelsesfronten, Ardennerne 1944, Hitlers sidste offensiv. Jakob Sørensen, tak fordi du var med os her i dag. Det var way He had a boogie style that no one else could play. He was the top man at his clap. But then his number came up and he was gone with the draft. He's in the army now, a blowing reveille. He's the boogie woogie bugle boy of Company B. They made him blow a bugle for his Uncle Sam. It really brought him down because he couldn't jam. The captain seemed to understand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 For winningtemp.com.